اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ ا وللو ورکړی په مونږ دی ته جنتیانو دا دمخه نه د جنتیانو صفات او دا غې د بارا بشارات را روانو نو الله پر مې ورکړی به دی مونږ دوی ته بے فاکه حتن میو لرا ولهمنا او هو لرا مما دا اغم وو د غو حنا یشتهون شدې یشوک لري نجدچا سک اسما می وق وقی پا جنت کی غب ملاوی گی کتوفو حادانیا داغی غونچی بن ازدی ولا ممنوعا نبا پیو موسم کٹ کی گی آو نبا من اکول شی چی یر اکیمت ور کا یاداد جسار تا خللی دی اس ماخام نمیلاوی گی نه هر یو موسم باندې بلا کی هر وخت کې با هر انسان ته د اشتها او د هغه د شوک مطابق میوا وه ملاويږي دلته میاش کې سړی یا کور کې راډي یا رانډي او کراډي نه خپل د کصاب په خوخ باندې د اغستن کې په خوخ نه نه کغه په مخ کې نډو کی هي او قواز گی هي هغه طاللی ډ کړي نو ته چې و اړه په کې نه به تشي اړو کې نه هلته او د خپل ې او د شوک مطابق انسانتهغ به میلاوي. یاتهنازه نفیه او به هغه مست کوي د یو بل نه باغستتل کويتهناازو خو جګړې د ویل کږي دلته یو بلناغستل مراددي. اصن باغ گلاس و پیاله دو شراب ہوگی ده یو شراب اخلی ندا حرسن نا چیکنی حریس پای حرس پای یا با کمی یا با ملاوی گی نا دا دا د دا مزی دا سرور او د خوشاله لکه ساله یو بلنو راکاگی ندا یا داغه مراد دی ندید او لیکي تا تي يا خد تنازو په معنا د تعاطي د یو بل لوي ورکاله کوي تو توس قابل وي تو اس قابل وي تو اس قاعده ته مراد دی تنازو په معنا د تعاطي تعلق تعقوفا ن اوت ادواندا تودواندا محبت او د شپکت د وجنا ايو بل لور کول مراد دی يا تنازو نه مراد تنازو د پازي د خوشاله د او جی او تل نه تختی لکه مثلا د ناې ګاډی روانې د مټیا ډب ناغې یو بلله لکان تختی د خوشحاله او د مضی د جن. نو جنتیان که د یو بل اخلی صرف د مض او د خوشحاله د ووجه یو بل نه بااخلی دا د حیرس او د کموالی د ووجه بنی. یاتنناونه ورکی به یو بلله یا تختی به یو بلله پ پهې جنت کې کا سه پیاله د شرابو لا له وفی هاچ نه به پاغې کې لغو په زول خبره چې سرب سړی اوس کې بیا پزول زول خبرهږي آو ګډوډ کرځي نشي سړی وتا چې کوسي کله یو څه ټاکا لابل شي تزان مت بچکه اور ده اندراله نه هغه کې بداسي نه لغو فيها په اي کې په زول خبره کس کې هم او نه بداسي ګناوه له خبره لستو کوي نه بداسي پوچ مې لس کوي لغو فيها نه بي پايي په زول كلام ولا تقسيم او نه دو گناه والا کار دا شراب چوز کې دنیا والا نه دو گناه کارونه بکه او خپل عزت او پرده عزت بنه پیجنه گرد ورد بشی نو آغی که دا شی نشتا شراب دی و با آغی که لغوه و تاثیم نشتا پزل خبر او دو گناه کارونه د آغی دا پارا سبب نگردی ویتوکو علیهم غیلمان لهم کعنهم لؤ لهم مکنون الاو چیکر بلګی دی باندي غلکان د پاره د خدمت خدام منشبان نو جوانان لکان به ارستو بناشی نشته مکی اته چاغه ته ګور ته بهدا جمال غلری نوست دی نو جوانان به خدمت کې نو جوان سړی خي اوس کمایومی نوغه اکثر سړی به نیتی کی یا بډای نو داغم لاسرپی نو خادمان چې کې نوجوانان جوانان به لکان به او خوبصورت دا سی لکهته چې ملغرې نودمره ډیر بئ چې یو خادمی نو کله اوټل کې هم خیالي یو په میز باند را کي او ببل په میز باند کله سره په جړ شي او مونږ یو ګنټو شونا یو مومونږ د میلاونه شو. اوبلدان کبله سر لاندې او جګړه چې دوکان کې یو بل پاګلوسونه جګون وي نه هلته به داشي ینی خامان هغه به کاپي د یو نه به دیو شي د یو کسپاره بله خاادې کا اللہ فرمائی خدمت لبگرزی پدی بانی علیکان او ددی بی لہم ددی دی دا پارا بی دانا چی پسوال بی راوستی پدی آرائی پا مزدوری بانی یورز بجنت کی یورز بنی ندا با دی سر مستکلی کان نهم او دا بی پا حسن کے او پا, پا پاکوالی کے لؤ لؤن لکا ملغلرا پا سپایے کے او پا سپینوالی او پا حسن کے دا سی بی لکا ملغلرا او مکنون ملغلرم دا سی چی پا هس کسم م دوله باغې باندېنی لږېلی انتیي سپه او خپلیرنګوای نو دا سکانغا به ددي د خدمت د پا ولاړی اوطویږي به توې ګرزی چکرو نه به لګی دا نه بعض د ټم کې خادم لړ چې نه ته به چ کو یا مرابه د مالک مرا چې کم دی پسې کینې خوا چېته تللی سر وکې په بله نه جرنت کې داشینی شته پس به پخپله باندې د خدم د پاه ګرزی را ګرزی مدا له فور دې د جنازه وا امدد نام الله وي مونږ باور کړې دوی تا بې وفا کیات میوه ولحم او وخه مما دا ارسن یشتهونه چدي شو کلري دي وخي دي اشتعالري هي تنازعونه ور کوي به الله يا تختي به الله اخلي به الله فیہا پدی جنت کې کا سن پیالا د شرابو لوخ د شرابو لا لو فیہ نبو فذ الخبر فیہ پاغه کې ینه پسکلو دغه کې ولا تاسیم ولا تاسیم انه یوقارد گنا لا لغ ون بیس پزون خبره پز کلامی پی آپس کلو داغه کی ولا تاسیم انه یوقارد گنا و یتو علی مو چکر بل گئی دی باندے د پاراد خدمت غلمان الکان جوانان لهم چد دوی بی ددی کاننهم گویا کی دغا خادمان جدی لؤلون مل <سؤال> غلری <سؤال> دی مقنون سپاکی بندی پاک پل حول <سؤال> و کور کے بندی الحمدللہ <سؤال> رب العالمین و لاعنطلطل منتقین و السلام و السلام رسول محبه بارک السلام و اللہم احب دینا و احب دینا و جانا سبا لینا باتتا و اللہ نزی شکل د جنازې له هوښو څخه نه ځي پټرولی موټر سایکل والا څو نو